In addition I'm always the answer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 un que ja va criant canes doncs cada vegada li va costar més perquè ja va gent jove preta per sota però bueno, allà estem mentre estiguem en forma jo ho intentaré i si sí, és veritat que el patí és una classe on, on, on, on, on s'hi junten gent jove i gent ja, d'una certa edat però <ríe> bueno, sempre que estiguis allò, allò mínimament en forma, doncs pots estar allò durant guerra que, eh, en què consisteix el patir a vela? Què es necessita? Per, eh, comentes que hi ha gent jove, gent més gran, adulta, sènior, etc etcètera. etcètera. Eh, tampoc t'he demanat l'edat, o sigui que si no vos no me la diguis. Però eh, en què consisteix? Què és el que es requereix per fer? I quin, tipo, quin tipus d'embarcació és? Sí, a veure, el patir a vela té una, una, una curiositat respecte a totes les altres classes de vela lleugera, que és que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 Es, com governes un barco doncs es, es, es, es governa bellugant, bellugant a tu amunt av i avall, davant i enrere del barco i eh, també modificant la posició del pal i, i amb l'escota, que és la, la, la, la corda anem a que, que, que, que, que, amb la que aguantes la vela, però la el mateix es tira i es ronxa <ríe> casa i a molla, que diem els, els mariners casa i molla, i amb això vas portant el barco cap on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 i, i de seguida exigeix això, que vagis de contrarrestar doncs, eh, perquè de seguida s'aixeca un dels dos patins i, i bé, has de portar-lo al límit aquest de, de no volcar. Vam, que no és un vaixell per anar-te'n fins a Menorca, no? No, no, en absolutament. <ríe> sí, sí, és un vaixell que justament per no tenir timó ni orça és un vaixell que és típic de platja, o sigui, no, no se surt mm. normalment de, des de dins d'un port, des d'un club sinó que és un vaixell de platja mm. d'aquí, que a Tamariu puguem fer també aquestes regates. Deu ser molt ràpid, no? Sí, sí, sí, dins de la Vela Llogeira és un vaixell bar... molt, molt ràpid, sí, és mm. molt divertit i, bueno, estem Com va anar aquesta, aquesta prova? El Caminat d'Espanya, són, són diverses proves o es fa tot en un cap de setmana? Com, com es disputa? Sí, normalment es fa tot seguit, normalment es faran quatre dies, s'intenta fer set o vuit màneges, dos proves cada dia, si possible, com que el vent mai l'assegurem sigui per, per, per, per accés o per defecte a vegades hem d'anul·lar fa... mira, per com va el dissabte no, perdó, el divendres que va ser dia 1 ben uh, poder només fer una de les dues proves programades per falta de vent ben poder fer-ne una, després van abaixar en d'intensitat i van veure el, el comitè organitzat de nou, no va veure la possibilitat de fer una segona prova i el dissabte sí que vam poder fer les dues i el diumenge que va entrar una d'una entada molt, molt, molt forta, i llavors hi ha uns, uns límits que no són de, de seguretat, bàsicament, i també de govern. Hi ha un moment que el, el, el patís tornava estar ingovernable i perillós, i de vegades si pots trencar el pal o pots trencar el mona. I ja es va decidir doncs no, no, no fer res diumenge. De total vam fer tres proves de les 6 programades. Sí que es veritat que era un campionat d'Espanya una mica... Eh, normalment ja dic que començava 7 o 8 managers, però van a casa.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 el, windsor, el kitesurf, que s'ha posat tan de moda, aquests sí que n'ha molt de vent. Ara no, el patir no, el pati de seguida que fa una ventolineta, ja la seguida navega i de seguida corre. I amb molt de vent, doncs és fantàstic. Com Però, deu pesar un que... vaixell d'aquests? Uh, exactament, el, el pes mínim és 89 quilos. Uh -huh. Això vol dir que el pots portar entre dues persones, agafant un per prou i l'altre per popa, el, el pots aixecar sense... 89 quilos, el pal són 9 quilos i, i uh -huh. això Per això és bàsicament que, que vosaltres el governeu també amb el pes, no? O amb el sí, pes del mateix cos. Sí, sí, sí. La, la, la, és de més que es reacciona molt, molt, molt ràpidament a la, els moviments del cos. La virada, que seria el moment en què, en què li exigeixes més, més canvi de rum, diguéssim. Has de fer això, d'anar caminant, has d'anar fins a la prova del pal, esperar que ell se'l va virant i llavors hi ha una maniobra que has d'aguantar la vela amb l'esquena per la quartalà que es diu, per acabar-lo d'ajudar a fer la virada, no? És la maniobra més dificultosa però que no té més secret que entrenar-la les quantes vegades. I després els altres moviments de corregir allò sutilment un grau o dos graus, de desgràcia, però això es però...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 crec que sí, perquè hi ha uns quants veterans, ja uns quants els veterans que, que estem allà davant, de fet al podi n'hi havia mai, érem dos, o sigui que ja és simptomàtic. Eh, sí, volgués a la, la gent, eh, bueno, ens mar, se cuidem més o eh, estem més en forma que no pas uns anys enrere, no? Uh, jo crec que tenim encara uns quants anyets, no molts, però, a veure, per navegar, molts, molts i molts i per estar davant i guanyar campionats, doncs, no sé, jo, jo ara, a més que em preguntes, uh, fet, tinc 55 anys, que és l'edat en la què s'entra la categoria de veterans, i, no sé, jo suposo que deu haver un algun campió d'Espanya que, de, potser, no sé, si amb 60 ni algun, però m'agradaria, mm -hmm. m'agradaria provar-ho, si més del d'aquí 4 anys, si tot una altra vegada, no Esclar que sí. Uh, Marlot es diu el, seu, el teu vaixell, no? Llegeixo, sí. eh? Vaig, vaig llegint sí. també, m'ho vull informar una mica de, com...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 que és gestionar aquesta, aquesta quantitat de gent. Si sí, surts... Ja tot... no és només fer com el barco, és, és, és, és, és, és això, és <laughs> estar de, de la resta de la flota. No? Perquè deveu fer com un circuit, no?, bàsicament, eh, diverses vegades, és una prova, no sé, que com, com aquí a Calella, que es fa anar fins a les formigues i tornar? Això mateix, no, no. Són la que les regates de la lleugera sempre estaven fa un, en unes parqueses, es fa un triangle amb boies, es fa, tres boies. Uh, el primer tram sempre es fa contravent, és a dir, s'ha de una senyida, és a d'anar a negociar amb el mar contravent. Després vindríem a tancar el triangle fent dos trams molt ràpids, que són els llargs, que ja pas a favor del vent, a buscar aquesta, aquesta segona boia que, que... Bueno, anar a passar aquestes dues boies per tornar a començar una segona vegada un tram de de, de, de, de, de, de senyida, una altra vegada.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 Bueno, realment ara seria entrar amb, amb moltíssima tècnica o sigui, mm -hmm. no només hi la tècnica o la, per, per, la, la per profans, Quim, sisplau per profans. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ho intentaré uh, o sigui, aquí tenim varios temes és dir, uh, evidentment uh, la velocitat és molt important això vol dir que tenir una bona vela un bon material un... tot uh, molt afinat i molt a punt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 i doncs, tu has de saber veure doncs, on hi ha més vent. Aquest vent no sempre és de la mateixa direcció, el vent va fent petites roblades i has d'intuir o, o conèixer aquell camp per saber doncs, que amb un costat o l'altre de, de, del, del recorregut hi ha el vent canvia de direcció, doncs has d'aprofitar aquest canvi de direcció al teu favor. No? Uh, això ja seria, doncs, bé, bueno, uh, també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 evitar que se t'escapin, o sigui, no sé, marcar-los o anar allà seguint un partit de futbol o sigui, Déu-n'hi-do si, si deixes anar els golelladors doncs saps per que et marcaran Molt bé, uh, un parell de qüestions més i, i acabem perquè amb això que t'he comentat abans els tricampions, no sé si hi ha algun quatricampió uh, i nosaltres no ho sabem i tens l'objectiu de ser sí. el primer o ja n'hi ha d'altres uh, Sí, hi ha quatre campions, fins i tot el, el, hi ha un, un que va guanyar nou vegades exacte, la. Marca, ah, no t'ha era... no no queda feina eh? exacte, ahir justament ho parlava però no, mira, amb 4 em veig en cor amb 9 penso que no, perquè ell va començar de molt jove a guanyar campionats i jo, no, jo, jo, jo amb el patir vaig començar eh, fa pocs anys eh? fa, fa mm -hmm. 15 anys molt bé. Quim Esteve, en, ens queda la darrera i potser la més personal tu ets a Barcelona, no?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 Uh, jo hi he esquivejat des de, des de ben petit uh, de fet uh, sóc el comodor del Club Nàutic també uh, i, i director de l'escola de vela de Tamariu i tinc una, una relació familiar i de, i de, de, de moltíssimes uh, a emotius sobretot d'aquesta platja tan bonica d'aquesta zona de la Costa Rava per no, bueno. té, no té comparació. És que no n'hi ha de més maca, no, això és evident. Que no. Escolta, que tens un petit a Tamariu i una Barcelona, o, com, o, o vas amb el remolc no, com un avall? Exacte, aquí a Tamariu, de fet, no hi ha flota estable, tot i que tenim bastants participants que naveguen amb, amb de, del club nàutic de alguna. però no tenim eh, una flota estable, per, per, perquè l'estiu no es pot, no es pot, per, per, per, perquè no s'hi cap. <laughs> Els que normalment estàvem a Tamariu, eh, sí que llavors ens doncs, en doncs, no són a Sant Antoni de Calonge, que allà sí que hi ha més espai hi ha molta flota i s'organitza moltes regates són els que hi han allà al Passeig del Mar que hi ha sí, una zona sí, sí. mm -hmm. a Sant Antoni n'hi a no? Sant Antoni no? és sí, aquella zona sí. Sí, sí. Mm -hmm. i llavors l'hivern a Barcelona i, i viure a Barcelona doncs això, tenim el barco i en el meu cas el tenim, i els meus fills el tenim al Port Fòrum i ens belluguem, això, que quan hi hagi regates, però, doncs, carregues el remolt i vas amunt i baix.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 no, res, agradiu-se doncs, a això, a permetre doncs, aquesta petita difusió de lo que és del Patiabela desconegut o molt, molt, per molta gent que, que li agrada el mar. I jo només convida-vos, tot i que quedeu una mica lluny, però sí que us hauríeu d'apuntar la data del 16 i 17 de maig, que és quan fem el, el trofeu Club Nàutic de Mariu de Patiabela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 Gin, vos doncs moltes gràcies i una abraçada. Moltes gràcies a vosaltres. De bon dia.